Du lytter til Radio 24-7. Det er Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Sebastian Rikkelsen, Nima Samani og Marie-Louise Toxvi. Hold kæft hvor er det underligt, at vi sidder her nu. Det er da sikkert også nogle lytter, der synes. Men altså, ja. synes ikke, det er mærkeligt? Jo. jo, det er meget mærkeligt. Og jeg tror også, og, og, jeg er jeg, der, hvor det ikke helt er gået op for en. Altså, jeg... altså det, det kommer sådan i, i skud. Så, så tænker jeg, når jeg for fanden er Ja, i bølger. Ja. ja. Og, og det slog mig faktisk lige her, da introen det, at, at sidst vi fire sad sammen, kun os fire. Øhm, det var mandag aften på Rigshospitalet. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har set den anden siden, og ikke, fordi vi ikke har talt sammen siden, men, men der sad vi sammen, os fire. Øh, og jeg skal måske lige sige, Hej Dan, velkommen. Det er et rigtig dejligt at have dig tilbage i studiet. Det er også dejligt at være her, på trods af omstændighederne. I, øh, i mandags klokken kvart over otte, kan jeg se, der har jeg øh, kommenteret eller delt et billede på Facebook. Jeg er jo lidt ny på det der Facebook, men, men øh, Sebastian, du havde delt et billede, som vi havde taget ud til Nidhjems reception. Ja. Øhm, fordi det pludselig slog mig, at nu havde jeg øh, alle mine politiradiodrenge, samlet, undtagen Roland Møller. Så, det, det, så skulle vi lige have et, billede. Have et billede af det. Mm. Og, øhm, og, og det havde du delt først, og bare for at skrive, at vi fejret øh, bogen, altså bogen om Nedim, øh, som receptionen blev holdt for. Og så kommenterede jeg det ved bare at sige, at fordi jeg var med på billedet, at det var dejligt at have alle mine politiradiodrenge, undtagen Roland. Og jeg kan se, at det er gjort kl. 2014. Og det er Ganske, ganske få minutter, før, ja, før jeg får den opringning, som, som har vendt hele verden på hovedet, for mig i hvert fald, i den her uge. Ja, jeg blev, øh, jeg blev sat af efter Nedims øh, bogreception, så kørte Sebastian mig hjem, og så kommer jeg ind i lejligheden og lægger mig faktisk i sofaen, og har ikke fået smidt jakken, og ser den, det samme, går på Facebook og ser det samme billede, som du lige har omtalt Marie-Louise, og så... Øh, mens jeg kigger på det, og faktisk lige præcis når, tror jeg, at like dine kommentarer med ja, et hjerte, at nu vi er alle sammen samlet, så ringer Dan, øhm, og så, det, det er der nok mange der kan ikke genkende til sådan nogle situationer, men så føler man jo, jeg, jeg, så, jeg kunne høre på din stemme, at der gik jo ikke lang tid, før du ringede, så du sagde, at jeg var blevet skudt, men, men, men det, det, det, det, det, det føltes som lang tid, før du ringede og sagde hej, der, så, der vidste man bare, jeg, ja, vi kender hinanden, jeg kender dig, jeg kunne godt høre på din stemme, at, at der var et eller andet, ikke? Og så, du må have været på vej hjem stadigvæk der. Jeg var, faktisk, jeg var lige kommet hjem, okay. og så jeg, jeg får sådan nogle pop-up-beskeder øh, med nyheder. Jeg, synes, jeg, jeg, jeg mener, du ikke var bladet noget, hvor jeg kunne se et billede fra det sted, hvor vi lige havde været på... Til ja, på -vej. ja, på Hejervej ja. på Hejervej, og der stod så ja. mandskudt på Hejervej. Og, og så, så, så vidste jeg jo godt, sandsynligheden for, at den var det var, var, var meget, meget stor, og så ringede jeg faktisk til Nedim, mig ikke telefonen, og så, så kontaktede jeg dig. Men, men øh, og, og jeg fik besked ved, at øh, en af gæsterne ved receptionen, eller to af gæsterne ved receptionen, var, var gået lidt før os, men var gået ned fra enden af vejen, ned ved, hvad hedder den friktionsvej dernede, og sad på en restaurant og spiste. Og, øh, og hun ser så øh, politiets udryk, altså at politiet kommer brølende med blå blink og det hele, op af Hejervej, og ser, kigger så også tror jeg på en nyhedsfeed et eller andet, og ser, at der er skud på Hejervej. Og så ringer hun til mig og spørger, er I okay, og hvor er det i mig? Jeg... jeg kan ikke få fat i ham. Hun havde prøvet at ringe til ham også først. Og jeg spørger, dumt, har du prøvet at ringe til ham? Ja, det havde hun. Øhm, og så, ja, så ringer jeg til dig, den, og, og så må vi jo vores... Lad os bare sige sådan, vi har gode kilder, også to, ikke? Så vi går i, i um, research, og øh, det tager faktisk ikke ret lang tid, før at, at vi ved, hvad der er sket. Ja. Det der med, at du lægger to og to sammen, Sebastian, og du tænker hej og vej og mandskud, det får mig til at tænke på, at for... Åh, det kan du garanteret huske. Der var noget skyderi ude i Lyngby for... længere siden? år siden, halvandet år siden. Altså, Lyngby nord for København. Hvor der blev skudt i dagstimerne. Og en kvinde tilfældigt blev ramt. Ikke livstruende, tror jeg. Men der var noget omkring en stik, en sushi. Ja, det var det. Kan I huske det? Ja. Og, og da, det, da det skete, da jeg hørte den nyhed, fordi det er meget tæt på der, hvor Nedim boede dengang. Mm. Så jeg hørte det, og så ringede han op med det samme. Og var sådan, er du okay? Og, og så ringede han af mig. Altså han syntes, altså, det, det er jo ikke lidt lige der, jeg bor. Der er sgu da ikke nogen, der skød. Altså, han syntes simpelthen, at kæft, nu var jeg bare et nummer for pyl og mor, at jeg skulle ikke ringe til ham hver gang, der var nogen, der skød et eller andet sted i Nordsjælland. Nej, nej. Øhm, det, det nåede jeg også at tænke da jeg fik den der første opringning om, at det, der måtte være en sammenhæng. Så, så jeg måske bare sådan en beskyttelse, beskyt mig selv, mekanisme, at jeg tænkte, am, han kommer til at grine af mig, når jeg ringer mig op. Ja. Men jeg, og jeg tænkte faktisk, det det samme, fordi da, da, da du ringede til mig, og, og, og sagde, at der havde været det her skyderi ude, og du siger kun, det i nærheden af, hvor vi har været til brug reception, så tænkte jeg sådan, okay, så, det, nu må vi lige finde ud af, hvad der er sket, og så øh, kan vi øh, sammen få... Øh, at konstatere, at det, det selvfølgelig ikke har noget med, med hverken Eti, men den der bogreception at gøre. Og, og det var jeg sikker på, at det ville der lige gå et par minutter, og så, øhm, så ville vi have styr, så ville have styr på det. Og det viste sig jo desværre, at det ikke helt var sådan. Og øh, det, du og jeg i hvert fald, helt under nærmest tale om det, var enige om, det var, at øh, at vi skulle til Rigshospitalet, til Traumacenteret, både fordi vi begge to ved, at det er der, man kommer hen i sådan situation. Og, og hvorfor, hvorfor skulle vi da hen egentlig? Hvorfor? Det der er der mange, der spørger spurgt, om, hvorfor tog du det derhen? Jamen altså, det, derhen? Øh, og det var jeg slet ikke i tvivl om, vi skulle. Nej, for mig var det også sådan lidt en, en automatreaktion, og ligesom øh, med mange andre ting, så er det nok også noget, øh, noget arbejdsskade. Altså, jeg har jo været med til, øh, kan man sige, vældig mange personer, der er blevet skudt øh, i mit arbejde, og der er det jo altså sådan, at øh, der er nogen for, for politiet, der kører hen til... Øh, til til og og det er der i mulig forskellige grunde til. Jeg har også været ud for, at, at det, ligesom i tilfælde med Nætimå har været nogen, ligesom, som måske har været tæt på mig, og nogle kollegaer, der kom til skade osv. Og det er altid sådan noget med, der tager man hen, fordi hvis man skal have nogle oplysninger, hvis man skal kende deres, deres tilstand, og helt ned til også sådan noget efterforskningsnøgle eller noget, at det er altid godt at se, om der kommer nogle andre osv. osv. Så, så det var, for mig var det lidt en, en automatreaktion, at jeg tænkte, selvfølgelig skulle vi, skulle vi derhen, og, og selvfølgelig også i, på det tidspunkt kendte vi jo ikke. Nedims tilstand, så, så vi vidste hvis, ingenting. Så, øh, så det er jo også rart, at øh, det ville have været rart for ham at, at vide, at der var nogen derude, ja, vi som kendt. Lige, jeg, tæ, jeg tænker også meget på den der med at være tæt på Nedim, vi, vi ikke vidste det. og så egentlig også være tæt med, sammen med jer. Altså fordi vi på en eller anden måde var gået sammen fra stedet, så... Mm. Da vi stod ja, derovre den... Så, jeg, jeg på en eller anden måde have den sammen. Ja, da vi stod så ved traumasendet, og der er det jo sådan, at, at uh, personalet der, hun var, den sygeplejerskommet, hun var høflig, hun var sød, og hun lyttede til, at vi sagde, hvem vi var, men hun må ikke sige noget. Hun Nå, var det ikke Vi tog også at... elevatoren direkte derned og ringede på. Ja. Trum. ja. ja. ja og, og det var faktisk, altså, blev jo jævnligt spurgt, når man det at være i politiet. Og det var altså en af de tilfælde, hvor jeg, jeg savnede og have et skilt, så jeg lige kunne gå forbi sygeplejersken og sige, at nu skal jeg lige ind og se, hvad der er, eller i hvert fald have nogle oplysninger, ikke? Så der stod vi og var, øh, var lidt, lidt hjælpeløse. Ja. Og det, der skete, var så, at så gik, vi gik væk, og så gik der ikke ret lang tid, og så, så kom sygeplejersken tilbage mm og sagde, at politiet gerne ville tale med os. Fordi der var jo selvfølgelig to efterforskere på stedet, og vi kunne, være, vi kunne have oplysninger, vi kunne være vidner til et eller andet. Og de skulle have, det er jo det allerførste, ikke? man skal have afklaret, hvad, hvad der er sket. Det vi ved er, at Nedim var alene, da han blev skudt. Altså alle, han har sagt farvel til de aller sidste gæster, og vi var lige kørt hver for sig, og, og han stod og med nogle andre, som så går en for en. Så der var ikke andre, så vidt vi ved. Så det allerførste, man skal som efterforsker, det er vel at få afklaret, hvad omstændighederne? Hvorfor er manden der? Hvad der foregået? Og det var jo sådan set også det, de spurgte os om, ikke? Jo, at finde ud af, hvem... Og har set noget? Ja, og man skal jo også have et, et 100% sikkerhed for, at det rent faktisk er den person, som politiet tror, der er. Det er jo ikke altid, man har en, en bekræftelse på, at ID'et er det rigtige på, på manden. Jeg, jeg, jeg synes, det var... Øh jeg synes, de var super cool, de der to øh, efterforskere, vi mødte. Kendte du den en af dem fra din polititid? Det var nogen, som jeg har, øh, har været med ud på Station Bællehøj i gamle dage. Ja. Så. Men de var bare begge to. Jeg synes, de var, de var venlige, de var omsorgsfulde, men man kunne, de var også på arbejde. Altså, der var ikke, de, der var ikke noget slinger. Altså, det var sådan lige frem. De var gode til at være øh, til stede, uden at mm. fylde for meget. Ja, også det. Mm. Ja. Jeg var også i tvivl, om jeg skulle... Øh, da du ringede til mig, så var sådan, skal jeg komme ud? Hvad skal jeg gøre? Fordi, men hvor du jo så sagde, jamen, du får nok ikke noget at vide, og, og det, det, kunne vi jo, det kunne vi jo så heller ikke, vel? Øhm, så hvad er ideen egentlig at sidder derude og venter, når man ikke kan få noget at vide? Der var heller ikke nogen måde til at bare, være hjemme. Det, det var nemlig det, jeg tænkte. Altså jeg tænkte bare, ja, det var også det, jeg tænkte. At det kunne måske være rart at være samlet. Og mm. ja. Ja. den aften, der sad vi jo sådan set, og, øh, og ret hurtigt blev enige om, at jeg tror, det var mig, der sagde, hvad fanden gør vi med næste program? Og så sagde I nærmest i korten, det, det kan vi ikke, altså. Ja. ja, ja min, min første indskydelse, det var, at, at det, det kunne vi ikke rigtig magt på det tidspunkt. Øh. Og du sagde også nej, ikke, Nima? Altså, du var også sådan, at det kan vi ikke. Øh, om, Som om, jeg om, husker det. Ja, ja altså, ja, ja, ja, nej, det ved, det ved jeg ikke. Jeg kunne bare ikke tage stilling til det der, nej. tror jeg. Det var, øh, jeg, jeg var slet ikke... Ja, det, det kunne, jeg jeg har slet ikke taget det ind. At det, jeg tror, jeg et eller andet sted jeg tænkte, at, øh, at den store dreng, han, øh, han også skulle overleve det, selvom vi godt vidste, at, øh, at øh, det kunne han nok ikke, hvis vi sådan lige var vist vores mest rationelle jeg, så vidste vi nok godt, at det kunne han ikke, men... Øhm det var nej, også, nej, jeg sige, vi havde at det, det, da vi forlod. Ja, ja, og det var, altså det var det også først, da han blev erklæret død, at jeg ligesom synes, at vi åbnede lidt op for den. Jeg tror, jeg, jeg tror overhovedet ikke, den blev vendt, så vidt jeg husker om natten. Altså, jeg tror først, det var, da han blev erklæret død, at vi ligesom først lige kastede bolden op, og så skød den ned igen. Men øhm, Det er også ligegyldigt. Ja. I hvert fald er det for mig i løbet af ugen sket, at, at jeg har talt, talt med, hørt fra, øh, øh, har man måske kunne undgå, udtalt mig til journalister, der er, blevet, altså det er fyldt Alting. Øhm, og, og jeg havde... Jeg havde haft lyst til... Fandt ud af, at jeg havde lyst til, at vi, der laver det her program, og som har lavet det her program, sammen med Nedim i... To år, Dan? Er det to år, han siden? Tre, to og et halvt år siden? Ja, ja At vi vil også gerne tale om ham, men vi vil også gerne tale om ham med hinanden, og vi vil også gerne tale om det, der er sket. Øh, så det er derfor, jeg i løbet af ugen blev inde med mig selv om, at det kunne vi godt. Og der er der altså der er glæder i alt det nu, den bjergård er her hos os igen. Det er jeg for eksempel rigtig glad for. Det må du ikke blive øh, såret over, Sebastian. Nej, nej, nej, det gør jeg ikke men øh, Og det er det, vi gør. Og, og vi har tusind ting, vi gerne vil sige. Og der er tusind ting, vi tænker. Og vi er alle fire, tror jeg godt, jeg kan sige, altså smadret over på den her uge. Øh, kede af det. Øh, og, og rådvilde. Og jeg i hvert fald, for mit vedkommende også, stadig rasende. Altså, jeg, jeg, jeg er rasende over, at, at der er nogen, der har slået mere. Så vi må prøve ligesom øh, at komme igennem at, alt det, vi gerne vil sige, og se, om det giver mening. Øh, jeg, jeg synes også, det er en anledning til at øh, læse nogle af de helt vildt mange beskeder, vi har fået øh, til programmet fra lyttere og fra gæster og fra alle mulige op, bare for at øh, fordi det ville Neliem også elske. Ikke? Ja. No. Skal jeg, kan, jeg få, kan jeg få lov til at starte? Ja, det må du gerne. Altså, det, det skal nemlig siges, at øh, det her radioprogram, det udgives jo også som uh, podcast. Og øh, der var det spøjelse, at Neliem, han går utrolig meget op i, hvor mange, der lytter til det her program, for han kan virkelig godt lide og blive hørt. Øh, så, så han gik meget op i, hvor, hvor højt politiradio lå på den her liste, hvor man kan gå ind og se... Øh, Nå, no, hitlisten, altså, ja, hit, hit hvem der ja. lytter til det. Og, og det... Det, det er sjovt set i en ironisk liv, det er jo så, at den, er, den ligger helt oppe i toppen nu her, efter hans død. Så jeg håber på en eller anden måde, at han, han kigger, kigger med et sted derfra. Men, men derinde, der er så også mange, der har skrevet beskeder, før, før det har sket. Og jeg vil gerne lige læse et par af dem op. Der er en, der skriver dejligt podcast. Det er Ærgerligt, at der er en nedladende tone til Nedim. Det er han helt klart, er den bedste at lytte til. Er jo, hvem hvem, hvem, hvem kommer fra den turist? Den kom fra M-Baltium. Nej, nej, nej. Hvem kom? Den fra ja, ja, det, det kan man jo ikke lede. No, det, kan man. Oh. <laughs> det, det må være fra den gang Danmark var med. Ja, det må være det. det tænker jeg. Så er der en, der skriver fantastisk program. Jeg er vild med øh, øh, den form for information, der er med i dette program. Næh, er så klog at høre på. Hans holdninger er anderledes. Tankegangen er spændende. Ja, og så den sidste at Nedim, han er uundværdig her. Den dybeste respekt for manden. Så det er smukke ord. Øh, jeg sidder med en her, der siger, kære yndlingsværter, jeg vil blot udtrykke min dybeste medfølelse til jer og andre tæt på Nedim. Jeg er stor politiradiofan, ikke mindst af Nedim, der har gjort et kæmpe indtryk på mig med sin bramfri hjertelige vidne og nysgerrige person. For trods af, at jeg ikke kendte ham personligt, føler jeg sov og tab. Må I, der har haft Nedim tæt ind på livet, finde tryst og støtte hos en anden, og må hans eftermæle runge af alt det gode, han evnede at sprede efter sit exit. Ærede ved hans minde, skriver A. Otto. Det med eftermæle, mm. der har jeg tænkt meget på. Jeg tror, en måde at finde tryst i det her har været, da noget af chokket ligesom har lagt sig, at øh, hvis han blev skudt, fordi der var en, der ville lukke munden på ham, så synes jeg, at den person... Altså, jeg har jeg, jeg sådan en meget... Jeg har sådan en irrationel følelse af, af havengærighed, og den, den, den pakker jeg altså væk ved at trøste mig selv, ved at sige, at dem, der har skudt ham for at lukke munden på ham, de har åbnet munden på alle ved den handling. Så de har skudt sig selv i foden. fordi... Nu bliver der talt mere end nogensinde om det, de prøvede at slå ihjel. Og, ja. Altså, jeg kan jo virkelig godt følge din tankegang, og det håber at jeg absolut også, selvom det bliver meget højrystende, at... at, at på en eller anden måde, så, så har han stået været med til at skabe en debat, som Nedim jo selv gerne vil have gang i. Og der skal, derfor skal vi også sidde her en ikke? Øhm, Søren skriver, at Politiradioen har været et fast ritual i min daglige rutine. Øh, da jeg så, øh, og godt, kan godt lide programmet, som er spændende og kommer tættere på, end man gør i noget andet program derude. Tak for det, Søren. Da jeg så nyheden om skyderiet på Hejervej, og at det skulle være Nedim, der var blevet skudt, blev jeg oprigtigt rystet. rystet, fordi jeg i godt tre måneder med Politiradio Ørene har fået tegnet et billede af Nedim som en helt igennem sympatisk, behagelig, klar i spyttet mand. En oprigtig fyr, en røv i årets reneste form, og ikke mindst med appetit på et nyt liv. Han var og havde selv gjort sig til en del af de 95 procent. Jeg håber, I gør, som Nedim ville have ønsket, at køre politiradio videre. De varmeste tanker til Marie-Louise Sebastian og Dan Verte. Jeg er sikker på også til dig, Nima. Det der med de 95 procent, det er jo det, det er et udtryk, Nedim tit bruger, som også er... Vi også beskriver i den bog, jeg har skrevet, som jo var andet til receptionen. Øhm, at, at Nedim betegnede, når han talte om de andre, altså også andre, uden for det... Parallelsamfund, den ghetto, den kriminelle verden, han voksede op i og var en del af, så, så talte han om de 95% af danskere, altså de normale danskere, kunne han også finde på at sige, altså de 95% af danskerne, som, som ikke levede i, i den der kriminelle øh, verden som han gjorde. <coughs> Det er en typisk netimodtryk som han så kunne bruge igen og igen. Der, der er... Altså, der er helt vildt mange, jeg er ked af, at vi ikke kan læse dem alle sammen op. Der er også rigtig mange, der har skrevet på, øh, på sociale medier rundt omkring der, der er en, jeg gerne vil have med. Øh, Lyttere, der, der hører fast med, kan nok huske, at vi for et par uger siden, over to uger, intervjuede og havde besøg af Roxana øh, fra Volsmos i Odense, som fortalte om, hvor, hvor hæstlig en periode hun og hendes familie havde været igennem, efter at hendes 12-årige søn havde været afhørt som vidne i forbindelse med en i øh, voldsmose. Og, og Roxana skrev til mig, at hun bare ville sende tanke til mig og mine kolleger øh, på radioen, øh, fordi vi har mistet Nedim, og det er trist og uretfærdigt og tab. Jeg håber, at politiet får fat i nogle vidner, så man kan finde de skyldige. Øh, og, og så svarer jeg tilbage, at det håber jeg også, og at at jeg lige den her uge, faktisk har tænkt på Roxana, som har været en af de sidste gæster, han har stået af interviewet, men han var så bevæget af hendes historie. Altså han var jo nærmest, han sagde taget efter, at han var lige ved at gå ud af studiet, fordi han var bange for at komme til at græde, Nej. fordi han var så rørt over den historie. Så det skrev jeg til ham, du rørte ham dybt. Og så svarer hun, han rørte også mig dybt. Han var fandme en sej mand. Jeg så ham virkelig som en meget sød, varm og modig mand. Jeg tænker meget på hans søn. Men jeg vil også gerne lige knytte en kommentar til det, fordi jeg kan nemlig også huske den her, det her afsnit, hvor Roxana var med, som var, som var en meget, meget stærk historie, hun, hun havde. Altså der, han blev rørt af hele, af hele historien, men han kommer også til at tænke, vi han har nemlig fortalt mig om, at, at han kom til at reflektere over det, han selv engang har rundt og lavet. Fordi der er jo heller ingen tvivl om, at, at, at Nedim har haft en stor kriminel løbebane bag sig, og i, her med Roxana der kommer han til at tænke på, at han har stået på den anden side. Altså han har jo troet han, han drenge, ja. og, han, og han sagde også til mig efterfølgende, hende da Roxanna, jeg har jo troet mødre til sådan nogle drenge, om at de skal holde deres kæft. Og, og, og han havde det op rigtig dårligt med det. Og altså, der må man jo også sige meget om, om manden, for der er jo ingen tvivl om, at han har den her fortid, som han har, og den står han også ved. Men på en eller anden måde, så kunne han da heldigvis reflektere over tingene og var kommet, kommet til et andet sted. Men der er jo, jeg skal nok læse nogle flere beskeder op, jeg tror også, andre har nogle med, ikke, som, vi kan, som vi kan læse højt. Øhm, der, der, der gik jo altså meget kort tid, og så eksploderede historierne om Nedim i medierne, og i sociale medier, og de øh, professionelle medier, osv., osv., og så videre, og videre Og jeg tænkte også, at, at da Lars Lykke Rasmussen øh, synligt øh, sådan, med alvor, jeg ved ikke, om han var ked af det, men han gav udtryk for, at han blev oprigtigt ked af det. Og sådan så han også ud, øh, talte om Nedim, øh, da Søren Pape, øh, justitsministeren, tog noget frem. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at altså, Nedim ville have mm. elsket det. Prøv at høre, New York Times. Ja, historien har været i New York Times. Det er fuldstændig Den har sindssygt. været BBC igen, dem der prøvede at lukke munden på ham, de, ja. de har... De har Altså, folk jeg, til er tænker ham, jeg tænker også, hele hele hele alene alene. Alene Tænk også bare på ham som ham, at han ville have ja, elsket, elsket det. det, det. det er ja, fordi altså, rigtig mange skønne ting er, var han. Øhm, men han var godt nok også vild med sig selv. Ikke? <laughs> Og han kunne virkelig også godt lide at, at da, da, tage opmærksomhed. Ikke? Da jeg var i januar der var vi til reality awards med ham, det er bare for, i forhold til der med, at han ville have elsket det, og han, han, han ja, elskede sig selv på den måde. Ikke? Hvor lige pludselig så kunne danner jeg, vi kunne, ikke, vi kunne sgu ikke finde en. i dem. Og så bare, han fundet en af de der reality awards øh, nomineret, som han ville sgu op på scenen. Og så havde han for, at han kunne komme op på scenen. Så mens danner og jeg vi ikke kan finde ham, så står han lige pludselig op på scenen sammen med Valda montana <laughs> en af de der altså, drengene fra kanten, eller sådan noget. Nå, okay. Hvor fanden er Nedim? Lige pludselig er Nedim oppe på scenen, ikke? Han, var... <laughs> han kunne godt lide Spotlight. Ja. Og... og så ja, der er der en alvor i det, han ville også gerne høre Han havde et budskab, han havde noget, han gerne ville have fortalt. Han ville gerne have fokus på det. Vi har planlagt, altså i forbindelse med en af bogen, at han skulle jo i, i, i en række tal med en række journalister og en række medier øhm, og fortælle om bogen og sin historie. Øh, for ligesom at lave reklame for den, ikke? Det var, det var planlagt. Men det, men det gik jo fuldstændig... Altså, det gik jo amok, og blev jo måske også lidt... Det sker jo tit. Sådan lidt... Øh, lidt helgenkåring. Altså, englevinger og glorie på. Mm. Hvad tænker du, Dan? Du, vi to har kendt ham lige længere. Jamen, øh, det, det, det, ja, det gjorde det. Øh, men, men jeg synes også, altså... Øh, blandt andet, du og jeg, og øh, folk, som, som kender Nedim, har jo... Altså, og måske øh, været ude at sige det her med, at øh, Nedim havde jo den baggrund, han havde, og der var en grund til, at han var kommet øh, frem i lyset. Øh, også hele det her, så altså noget af det, jeg har talt om, det har blandt andet været, øh, nu skal vi jo ikke, måske ikke øh, snakke om meget motiv af muligt, men, men det, det har jo øh, været oplagt, at der er blevet kigget efter et motiv, om har Nedim været for åben og, og hvad er det folk i, i det kriminelle miljø, måske har i, imod Nedim, og, noget af det, som jeg jo har været ude at sige, det er det her med, at jeg ved, at der er jo folk ude i Nadims gamle miljø, som synes, at han udtalte sig øh, med en kapital, han ikke havde. Altså underforstået, at øh, Nedim blev jo gjort i, i medierne, og, øh, når han var ude og, og, og tale, om de her, øh, eller tale om sin baggrund, til øh, altså bandeleder og øh, en, som havde stor indsigt i hele det kriminelle miljø og sådan noget. Og egentlig synes jeg ikke så meget, at selvfølgelig det er jo Nedim, der har været ude at sige, at han, han var bandeleder, men... Men Nedim har jo altid, når, når vi har talt med ham her i programmet og alle mulige andre steder, har han jo også haft en, en erkendelse af, at der var ting, han ikke vidste. Og han har jo tit sagt til mig, at jeg, jeg ved jo meget om lige det, jeg er rendt og lave. Du, du ved måske mere om alt muligt andet eller det store overblik. Uh, og, og det er så bare for at sige, at, at, at der sidder jo nogen derude, som synes, at Nedim har ført sig for meget frem og talt i, i pressen. Og det er jo en del af hele Han har pyntet sig med Lotte eller Stjålende ja, Fyre, ja, han, han har ført sig frem. og, ja, det, ved... og, og, og fordi det er jo også værd at sige, at altså Nedim, Nedim var jo ikke en veteran i bandemiljøet. Altså, han forlod det øh, relativt hurtigt. Han var, så vidt jeg husker, 25 år, da han gik i, ja. i Exit. Altså, det, det er ikke øh, en, en, en mangeårig øh, fuldgyldig rocker, der har været det hele igennem. Øhm, og, og, og han var jo heller ikke en, en mand, som, som ved at forlade miljøet. Øh, vidnet mod nogen afslører noget, øh, gik den vej, altså han, det var han jo selv meget optaget af, at, at han jo længe blev, blev forfulgt af et prædikat som stikker fra, fra det kriminelle miljø, og, og der, så meget princip fra, fra det gamle miljø havde han jo sådan set stadigvæk i sig, at det, det, skulle, det skulle være der ikke nogen, der skulle sige. Dels tror jeg, fordi at det er jo farligt at få prædikatet stikker, men i øvrigt var det ikke rigtigt. Han havde ikke sagt noget om nogen. Men altså, jeres bog er jo også meget godt bevis på. Ja. Men, men når det så er sagt, så... Øh så, så, så har han stadigvæk i, i den der, der forskroede øh, moralkodeks, der hersker i, øh, i det miljø, han var en del af, der er han jo stadigvæk trådt over nogle grænser. Altså han har talt med medier, han har, øh, hvad hedder det, talt om, altså bare det, at man taler om miljøet i sig selv, der, der øh, overskrider man en, en, en grænse. Hvor meget synes I, han har talt om et af den bog, vi har skrevet? Der ved jeg jo, hvor meget, men, men, men har, vi, øh, har han talt nok om de ting, han har gjort? Altså, det, det har jeg da hørt. Nogle stemmer være sådan lidt... Husk nu lige, at, at han har gjort nogle grimme ting. Og altså, der, der er jeg også blevet spurgt i interviews. Jamen, hvordan, kunne du, hvordan kunne du have de forhold til en mand, som, som har den fortid, og som har gjort nogle så ægte ting? Det, det var ret sjovt, fordi jeg, jeg, jeg, jeg tænkte faktisk på... Alle taler hele tiden om, og det florerer over det hele på, på sociale medier. Så er der nogen, der føler sig nødsaget til at skrive, jamen, hallo, hvad med alle de ofre, han har efterladt og sådan Og der er det faktisk godt for mig, at Nedim, han taler aldrig over for mig om, øh, hvad han havde gjort. Jeg, jeg, min private relation til Nedim var også, at vi, vi, vi tog til mange fester sammen og sådan noget, så det, det ville måske også lidt være en partykiller at, at gøre det, men, men det har han aldrig gjort, men han har, han har aldrig været konkret, men han har altid sådan henkastet i vendinger og sådan sagt, du har slet ingen idé om, hvor fuck nogle af de ting, jeg har gjort, har, har, har været Nima. Ikke? Altså sådan, måske sådan lidt et udtryk for os at, at, at, at fortælle om, hvor hvor vildt skiftet til den her verden stadigvæk var for ham, også i mandags, inden han gik borte. Og, og det er klart, altså, øh, jeg er jo godt klar over, øh, okay, det er jo til netvins baggrund, og jeg har også blevet spurgt om det der med, hvordan altså, hvordan kan du være kollega og øh, sidenhen ven osv., med en, en mand, der har netvins baggrund og osv., og til det er der for det første at sige, at, at hvis jeg øh, bare havde haft den opfattelse af, at alle øh, kriminelle, uanset hvad der så måske senere hen og sådan noget, bare nogle kæmpe idioter, man skal ikke snakke med dem, man skal ikke øh, lytte til dem, så, så vil jeg ikke have kunne have været i, i politiets ned i fire år, fordi der får man også et mere nuanceret billede af det. Um, men, men altså, jeg, jeg, jeg tror noget af det, der også har gjort det for mig, det er, at han så, jo så omvendt har været så konsekvent med ligesom at mm. gå ud og sige det her med øh, at bevise, at han... Jeg, over på den anden side, ikke? Altså, jeg kan huske et eksempel, det var det her med, at øh, han på et tidspunkt på de sociale medier lagde et billede op, hvor han står inde på Rådhuspladsen, og der står han sammen med to uniformerede politibetjente, som laver terbevogning og, og så skriver han en eller anden øh, tekst til det her billede om, tak fordi I passer på os. Øh, ja, altså, det er rigtigt. Og, og, og, og, og, der, og der ved jeg at altså, der var folk fra hans gamle miljø, som måske stadigvæk fulgte lidt med, og måske stadig fulgte ham på Facebook, eller hvad det var. Det begyndte at slette ham, ikke? fordi altså, der, der var han virkelig trådt over en grænse. Altså, han stillede sig op og tog fotos sammen med, med, med politibetjenten. Og, og det tror jeg sådan, at altså, det kan godt være, at han ikke talte så meget om, om sin fortid, og måske, altså øh, offentligt skulle han måske have angret det med Det, det ved jeg ikke, men, men jeg synes, han var meget konsekvent i, og træder træde over på den anden side. Og jeg synes det er også, helt en helt anden måde, han han ligesom gennemgik det her bandeexit, hvor han lagde både familie og, og, og venner fra sig og, og begyndte ud det her røde kors, øh, ungdoms røde kors, hvor han ikke rigtig havde noget, nogen omgangskreds mere overhovedet. Altså det, det, det viser jo virkelig også, at han var dedikeret. Du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet er Sebastian Rikkelsen, Nima Samani, Dan Bjergård og jeg hedder Marie-Louise Toxvi Og vi bruger den her time på at dybest set tale med hinanden om, at vi i mandags øh, mistede vores kollega og marker og ven, Nedim Yassar. Øh, han blev skudt på gaden øh, lige efter, at vi sammen havde fejret den øh, bog om ham, som jeg skrev, som skulle komme tirsdag med en reception. Den blev holdt hos Ungdommens Røde Kors øh, på Hejrevej i Nordvestkvarteret i København. En organisation, som en af sagde, at Nedim havde et øh, nært forhold til at have været en del af og havde været engageret i. Og de har altså tilbudt at lægge hus til receptionen, og derfor var vi der. Da nogen altså så frem af mørket og skød Nedim i hovedet. Hvorfor? Og hvad handler det om? Vi var faktisk lidt inde på det før, det her med Dan, du sagde, det kommer lidt ind på motiver. Men det har jo været... Altså, nej, har det det? Har det været spørgsmålet, hvorfor der har været stillet? Eller har der været har det været konkluderet med det samme? At, at det her handlede om hans åbenmundhed, Om at, at det her viser, at det er farligt og få miljøet og taget miljøet? Hvordan var den her det? Oplevet? Det er jo sådan lidt en øh, klassisk journalistisk disciplin, ikke? Det er, at vi starter med at sige, at vi skal huske, at vi kender ikke motivet, og så, så bagefter motivforsker vi helt vildt ja. på det. Ja. Øh, og og det er jo også øh, en selvfølgelighed, at... Og, og nu kan man jo så kigge tilbage på, øh, hvordan man vil gøre i politiet, ikke? Og, og når politiet skal opklare i særdeleshed et drab, så skal man altså finde et motiv. Øh, og det er da helt øh, åbenlyst, at selvfølgelig sidder man i politiet også og, og kigger på... Øh, ja, selvfølgelig på motivet, og kigger den i den her retning netop. Altså, Nedims offentlige optræden, det kommer... Altså... På, I forbindelse med en boligsening, der har lige været øh, på min egen avis blevet en, en stor spisesal med Nadim, hvor han øh, toner frem. Øh, så, så, ja, dagen, dagen før receptionen ja, var han på forsiden af ekstrabladet så, så, ja. så, så det er klart, at det, det kigger ja, og, og sidste gang, han oplevede noget lignende, eller, eller et, et, et drabsforsøg, det var også på dagen, hvor han var ude offentligt. Ah, det, ikke, men det tager vi lige om lidt. Øhm det er rigtigt, at han for godt et år siden blev, øh, blev forsøgt dræbt, sådan må vi tolke det, mm. da han blev opsøgt i sit hjem øh, i Lyngby af nogen, der prøvede at ham ned med en kniv. Det kan vi lige vende tilbage til om lidt. Altså, jeg har jo sagt rigtig mange gange i, øh, i løbet af ugen, at vi ved ikke, hvad motivet var. Fordi det er da rigtigt, at der er den oplagt at tænke i, at det handlede om, at nogen vil lukke munden på ham. Men hvorfor nogen ville lukke munden på ham? Hvem det var, der ville lukke? Og om det var det, det handlede om? Det, det ved vi bare ikke endnu. Der er så en lytter, der har skrevet sådan her at, til mig, at det er overordentligt bekymrende, at netop du, Marie-Louise Toxvi fornægter, at Nedim var truet på sit liv 24-7. Altså i døndrift. Det har været evident for alle os andre, der har fulgt ham på afstand. Og så ovenikøbet har holdt reception i netop det område Nordvest, har været som at servere ham på et sølvfad for hvem, der ville have lyst til at statuere et eksempel ved denne ualmindeligt tragiske, unødvendige dødsfald. Jeg synes også, det var meget modigt at forfatte en så høje eksplosiv bog, som i den grad ville kunne sætte sind i kog i den verden. Jeg er så vred og rigtig, rigtig ked af dette enorme tab af et ualmindeligt karismatisk og stærkt menneske med en og mod uden sidestykke. Hans alt for tidlig død har gjort et voldsomt indtryk på mig, en helt almindelig dansker, der kun kendte Nedim Yassar fra TV. Sådan skriver Rikke. Hun skriver lidt mere, som jeg, som jeg måske lidt tager med senere. Men, men for at blive det her... Altså, jeg er helt enig i, at jeg er vred og rigtig, rigtig ked af det her tab. Af det her karismatiske, stærke menneske. Men, men I to politifolk... Vil man, vil man nu en, for det første ved I noget om, hvor efterforskningen er henne, nogen af er. er politiet kommet videre? Umiddelbart har jeg ikke fået noget at vide, at, at de har fundet frem til noget nu. Altså det, det er jo den helt store kliché, og den vi kan trække op af den her, men det er jo en efterforskning, som bliver holdt utroligt tæt er, øh, i, i politiet, ikke? og netop fordi det har det her aspekt, at det uh, var en, en offentlig kendt person, altså der kommer helt til det her ytringsfrihedsspørgsmål ind. Uh, der kommer uh, den gamle sag, som, som vi også lige kort berørte før, kommer ind. Altså der, der er en masse ting, som, som politiet skal, skal efterforske og skal undersøge. Og politiet skal jo også efterforske og afprøve altså alle de teorier, som det måske... Altså, så det, det også kunne være, ikke? Ja. Så, så, så, så derfor så er politiet jo øh, meget lukket om det her. Og så skal man jo lige huske at sige, altså øh, vi, vi kan jo godt lide også i, i, nu siger jeg, at vi er i pressen, ikke? Altså, at, at politiet er ude og fortælle alt muligt om, om forbrydelser og drabser osv. Men vi må også bare holde fast i, at altså, politiet fortæller jo kun noget, hvis de har en interesse i det. Og, og lige pt, jamen, så har de jo været ude og siger alt det her med, at de vil gerne have vidner, der kan have været der og der osv. Øh, for at stykke et billede sammen. Men, men altså, det er jo også et udtryk for, at, at lige pt skal de ikke bruge pressen til noget. Det, det er jeg med på, men så kan jeg, jeg kan jo stadigvæk prøve at lufte nogle af mine overvejelser omkring det, det, det, det her, også, også i forhold til det, som, som øh, lytteren, Rikke. Eller, eller, Rikke, har skrevet, at, at, at jeg har i hvert fald gået og tænkt på, siden, øh, siden det her, det skete, at øh, om det kan sige noget om, hvilken gruppering, eller hvem det er, der står for den her vrede, og det har havde i forhold til at likvidere Nedim på den måde, at han for et år siden står... Øh, i medierne på den røde plads, og så bliver han forsøgt... Øh, altså på Nørrebro i København? Ja, undskyld, på Nørrebro i København. Mm. og hvor han deltog i noget, noget radio... Og umiddelbart efter, så, så er der nogen, der forsøger at, at stikke, ham, stikke ham ned. Og så i mandags, hvor han så igen øh, optræder Nørrebro nordvest. Man, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der må være nogen, der sidder og tænker, at okay, en ting er, at Nedim han er gået ud af miljøet, og han så går i radioen og i tv og taler om det og sådan noget, men, men de to gange, hvor han er bevæge sig ind på, hvis det, hvem det nu end er, deres banehalvdel, så har de ligesom, ligesom fået nok. Men, men den, den tror jeg gerne, jeg vil i hvert fald prøve at afleve, fordi ja. øh, når jeg sådan ser hele denne her... Øh, må du meget gerne afleve. Altså, ja. jamen, jamen, hvis man set episoden set udefra, så er det her jo øh, noget, der er særdeles øh, velplanlagt. Øh, det, det er jo ikke tilfældigt, at, at Nedim bliver dræbt lige på det her tidspunkt. Øhm, det kunne man sige, hvis, hvis han... Er, den ville jeg måske købe ind på, hvis det var, at... Øh der var nogen tilfælde, der var kørt forbi, og så havde de set ene og så skulle de efter hans bil eller eller andet. Hva, så... Hvad laver han, i, ja. eller han skal... ja. altså, Det her, det, det, det alt tyder på, at det er en veltilrette reaktion, der er planlagt, ja. og Nenium er blevet likvideret. Og det tror jeg også vil, altså, det vil være sket, om man øh, den her øh, reception, så måske ikke herinde, for, hvis det var holdt herinde altså, i, på 24 som ligger inden øh, centralt i, øh, i København, så, altså, så er det sådan med, at der er for mange vidner, der er for mange umuligt, men så vil det være på et andet tidspunkt. Men så det det du siger, det er at det, at der er en mere eller mindre offentligt bekendtgjort reception, det giver dem, der er ude efter ham, øh, det, det fortæller dem, hvor han er. De fortæller, ja, altså, hvor han. finder Men de... det er ikke nødvendigvis receptionen, der er motiverseldrabet, men det er det, der giver muligheden. Man mulighed kan sige, det, det er kombinationen af, at de har haft muligheden og viljen på det tidspunkt. Men man kan i hvert fald sige, at han, han fortalte jo også selv, når han var oppe i medierne, mm. og det var han jo ekstremt meget lige nu her, så altså, han var jo en person, som modtog trusler. På eller anden han nævnte måde. selv, at han ikke ville komme på Nørrebro. Gjorde han jo, ikke det? Jo, på et tidspunkt nævnte han, at han ikke ville komme på Nørrebro. Og jeg, ja. jeg, og jeg er i tvivl om, at han så overholdt det særlig langt. Altså, jeg har da set ham køre rundt i en eller anden DR-dokumentar, tror jeg, han medvirket i. Ja. Hvor han kører op rundt ind på Nørrebro i, med nogle uh, smarte solbriller, som han i øvrigt havde snublet fra alle inden, sine men, men, i sine venner. I en eller anden stor bil, og så hmm. virkelig giver den på gangsterlook i, i, i fjernsynet. Der så han altså ikke ud som om, at han bare var men, men det kan man jo også begynde at diskutere nu her, om han tog det seriøst. For jeg ved, han modtog trusler og igen det her jeg ved ikke hvad truslerne var på men da vi var ude til bod der nævnte han jo til mig at at på det at at jeg har virkelig fået mange i dag på grund af at jeg har været på spise sådan ekstrabladet, der er nogen, der nogen har set mig og så er der nogen har pist over det ikke? og igen han, han fortalte mig ikke hvad det var så jeg ved ikke om det er nogen der bare suger på facebook eller om det er konkrete trusler ikke? men men jeg tror bare stadigvæk at Nedim var jo øh, var jo mange ting men han var jo ikke øh, han, han havde jo stadigvæk den baggrund han havde og, og Nedim, hvis Nedim havde været vidne om, at der var en trussel, der var så konkret, så ville han have reageret wow. på den. Og så vil han også have ja, fået politiet ja, ja. til at reagere på den. Og, og med det, sagt, så kan man sige, og det er jo noget af det, der også gør det her meget mystisk, det er, at øh, ja, der var mange, der havde en... Øh, Nadine en Van Toren i øjet på mange i det her miljø. Men det er stadig meget, meget voldsomt at libidere en mand, fordi man synes, han er rigtig irriterende. Mm. Altså, øh, det er jo også derfor, at, så må man sige, kan der ligge andre ting i det, kan der ligge noget, øh, noget personlig fjendskab, øh, kan der ligge noget gammel nag. Fordi der kan man sige, hvis det så var sket lige, hvor han var trådt i exit, og som man siger, det var nogen, der var irriteret over, han har forladt miljøet, så var det en ting, ikke? Det andet, og, og også tilbage til den, den gamle episode, øh, hvor han blev forsøgt at øh, stukke ned, og der var nogen, der kom og opsøgte ham i hans lejlighed. Altså, det havde jo, nu snakker vi om det som et drabsforsøg, det kan det muligvis også have været øh, sådan, teoretisk og juridisk set. Men det havde jo mere... Det insisterede med... du altså dengang på, at politiet jo, skulle efterforske. Jo, jo, ligesom. og, og, og, det, også, og det, det vil jeg også gerne øh, stå ved. Men det havde stadigvæk mere karakter af en afstraffelsesaktion, ikke? altså signal. For, fordi øh, altså det her med at sende et signal, ikke? Mm. Nå jo, ja, okay. Altså, Men, det... skal, vi, skal vi lige repetere, hvad det var? Altså, han, han er om en fredag, at han medvirker i det her radioprogram, indtil flere radioprogram, som bliver optaget på Den Røde Plads, Indre Nørrebro i København. Og det var altså i august sidste år. Det er, mens den københavnske bandekonflikt er... I fuld gang. Og, og så tager han i sommerhus den weekend, og søndag natten til mandag, der bliver han så vækket midt om natten ved, at det hamrer på døren, og går ud og åbner, og der står så en mand med en kniv, og råber, du skal dø, og hakker kniven ud efter ham en helt masse gange. Det er meget detaljeret beskrevet i øh, bogen, øhm, og han, øh, han ringer efter politiet, hvilket jo igen viser, at han ikke længere var i den der mentalitets tilstand af, at hvis nogen prøver at gøre noget ved mig, så skal jeg ud af haven, og hæve sammen med min hævn. og Nej, som en ganske almindelig borger som os, så hvis der kommer nogen, og gør noget ved mig, så ringer 112. Så kom betjentene øh, selvfølgelig ud til ham, og siger, at du kan ikke være her, er der et sted, vi kan køre dig hjem. Og så blev han kørt hjem til mig. Øh, han ringede til mig klokken 5 om morgenen, og, øh, og sagde, at jeg står med to betjente, kan de køre mig hen til dig? Og typisk net Sådan helt underspillet, ikke? Og jeg røg jo op, og hvad der sket, og hvad der galt? Nå, men der er bare nogen, der er prøvet at slå mig ihjel. Men det er også hele he he den, he he den der bandementalitet. Ja. Altså det der med, at uh, han forklarede mig også, når han fik de her trusler, hvad så var, også, til, også på dagen ved borgerreceptionen, så han svar var, fuck ja. Yeah. Altså det var det, han Jo, men, men jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle ved, du bruger det der ord, trusler. Det var jo okay? han selv sagde det. Stemmer? Ja, ja, det er det. Og det, og, altså, og det kender han da også, Nidim, godt nok til at vide, at... Uh, at han var enormt god til at udtrykke sin holdning, og han var enormt god til at give en gas, men han var jo måske ikke altid 100% sproglig præcis i, det er i sine ordvalg. Og det, sådan er der jo mange, der har det. Men hvad er trusler? Altså nogen, der skriver til mig, at jeg er en luder, der burde blive øh, voldtaget af, hvad ved jeg, at, at det er det en trussel, om, at lige om lidt kommer der disse, hvad ved jeg, og der, mig, eller er det bare tilsvigning? Men når Nedim siger trusler, og med den baggrund, Nedim har, tror du så ikke, det er trusler? Det Jamen, tror det jeg, jeg ikke, men, absolut ikke nødvendigt. Men altså rent juridisk, så skal der jo både være... jeg ja, taler ikke gjort Nej, men det er nej, nej, nej, men ja. det med, at der skal være, der skal, man, skal virkelig, man skal kunne gøre det, og man skal have lysten til at føre ja, ja. det ud i livet. Ikke? I straffelovet altså, skal det være noget, der er egnet ja. til at fremkalde folk. Der er men, men for Kalde, kaldte altså det trusler, kaldte noget. det noget... Jeg, jeg, jeg har, jeg har han har ikke sagt det til mig, og jeg, jeg, jeg er helt enig med Dan. Havde han haft en eller anden øh, fornemmelse, indtryk, noget af, af en konkret trussel, mm. noget som var farligt, som kunne blive farligt, og nogen som konkret var efter ham, så ville han have reageret på det. Jeg forstår ja. godt det, du siger med, at øh, det, det kunne have sket på et andet tidspunkt også, og at, at, at, at det er også en af de ting, som, som jeg har opfattet ved Nedim. Det, det, noget, af, noget af det, vi har også talt meget om i den her soveproces her, det har jo været, at hvis Nedim han havde en, en pistol for panden, og han fik at vide, at nu skulle han med holde sin kæft, så ville, altså, så ville han stadigvæk ikke holde sin kæft. Ikke? Så vil han sige, I kan rende mig. Og jeg opfatter mig selv som primitiv legalist nærmest, så jeg vil ikke konspirere yderligere, men jeg vil stadigvæk bare, jeg synes bare stadigvæk det er svært at slippe den der med, at når han en gang har stået på en på røde plads, og så bliver forsøgt stukket ned, at hvis man så ser, at der bliver holdt en bogreception her, vil man så ikke sidde og tænke, at nu gør han det kraftet med igen, og så er det jo derfor, det er så nøje tilrettelagt eller planlagt. Jeg tror det stadigvæk ikke. Nej, men der, det er, er, også, der er mange, det er også bare der mig, har. En forklaring, ikke? Det var jo noget af det, jeg læste jo den her besked fra Række op mm. før, øh, om at, som også nævner, at, at, at det at holde bogreceptionen i det område i Nordvest har været som at servere ham på et sølvfad for hvem der måtte have lyst til at statuere et eksempel. Det, det, det, det har gjort mig meget vred i løbet af ugen indimellem, at jeg har hørt nogen tale om, at, at det som naivt eller lemfældigt, mm. øh, at, at være sløset med, med sikkerheden, at, øh, at hvorfor i alverden øh, øh, holde en bogreception der, og hvorfor er der ikke en politibeskyttelse, og hvorfor er der ikke noget, og jeg bliver, for bare lige at få det her vejen, det jeg bliver rigtig vred over, når nogen siger det, det er, at, at i det ligger der jo en eller anden af, at når han nu vidste, så, så hvorfor gik han derhen, hvis han vidste, det kunne være farligt. Det er, Ja, altså, jeg, jeg tror, det, det, selv... Hvis jeg lige må gøre det færdigt, Sebastian, det synes jeg simpelthen er respektløst. For det første var Nebel ikke noget dumt menneske, det kan godt blive enig om. Han var heller ikke uden selv selvom måske radaren ikke var skruet helt så højt op som i gamle dage. Men, men er det bare mig, der hører i de der udsagn, at der er sådan lidt... Altså et af hvis folk synes, det er min skyld, det må så godt synes, det kan jeg godt klare. Det synes jeg ikke. Men, men at, at ansøge, at, at han ligesom selv var ud om det... For det altså, han var der. Det gør mig simpelthen vred. Er det kun mig, der kan høre det? Nej, Eller hører altså, det ja, nu, nu vil jeg gerne sige noget, og det er lige sagde. før, det her med, at I simpelthen ikke troede, at Nedim øh, at han troede ikke på, de, de her der de var så konkrete. Ja. Altså det, det, giver jeg ret i. Ja. Og det er også derfor, ellers ville han ikke have reageret på den her måde. Nej, men. Nu. På det? Ja, ja, ja, ja, altså, når jeg siger det der med, at man holdt den der, og så, så, så sker der noget igen, eller det, der gjorde første gang, han var på Nørrebro, eller omkring Nordvest, der ser jeg det jo i forhold til et sådan, sådan, eventuelt motiv. Altså, hvem, hvem kan det være, der har haft et problem med, at han har begivet sig ud. Men Nedim, altså, som Dan også lige sagde, at, at han, be, han bevægede sig han bevægede sig frit rundt, og han var ude af, øh, ud af den verden, og der var ikke nogen, der kunne stoppe Nedim i at sige og gøre de ting, hvor han ville. Så, så altså... Altså, så, så kan man jo svare, ikke? ja, ja, men, men hvis der var nogen, der virkelig ville det her, så havde de skulle da bare ramt ham et andet tidspunkt i Nordvest, jeg fordi hører... han var da ikke stoppet med at komme i Nordvest. Altså, han... I... han kom jo ud i et ungdomsrød kors, de, ja, ja, jo, det var... de kendte ham jo. Ja. Altså sådan, så, det var hvis... Derfor, vi var så hvis det var det, så, så, så, så mm. som, ja. Altså, så... Men, men den der, jeg hørte, det, det tror jeg var en litteraturredaktør, mener jeg, fra politikken, som, som talte om det her som et, åbenlyst, forudsigeligt, et forudsigeligt drab det synes jeg også, for det første undrer det mig, igen, alt den stund, at vi ikke aner, hvem der gjorde det, hvorfor det, nogen gjorde det, men, men jeg synes også, der ligger sådan en, så har du været dumdristig. Øh, så har det været uansvarligt, enten af Nedim selv, eller ja. af, af forladet, eller af mig, overhovedet lave bogen, at, at oplevede I Nedim som dumdristig. Hvem har skrevet det, undskyld. Det var en eller anden, en, jeg så ham på TV2 News, jeg mener, det var en litteraturredaktør på politikken, som vidste af, anmeldt bogen, men, jeg, altså det, det, jeg har ikke læst det, for... man kan også sige meget, altså, meget om øh, det, der er sket inden gang nu men, men der er jo altså også vældig mange, der har været ude og sige vældig mange om ting, de ikke har det fjernste forstand på, og, og det er det der er jo også et konkret eksempel på. Altså man kan sige, det, det der gør det her øh, eksceptionelt øh, afstumpet, det, det er jo netop det, det brutale i det, men man kan sige, hvis de her trusler mod Nedim havde været så konkrete, og det havde været noget, hvor man kan sige, at det i sådan i bare nogenlunde bred kreds havde været en ting, at det her, det var øh, overhængende for at ske, så er sandsynlighed for, at, at politiet på en eller anden måde havde opsnappet det, vil være rigtig stor. Og så ville man selvfølgelig fra politiet side og tage ud til Nædim og sagt, nu skal du høre, der er de her trusler mod dig, de, er, de går på det og det og det, og det vurderer vi til at have en eller anden. Altså øh, selv hvis det bare var, var sådan, nogenlunde sådan diffust, så ville vil man gøre det. Altså det her, selv, jeg har selv prøvet at tage ud til det har jo så været til aktive bandefolk, men, men at sige, prøv at høre, nu skal du vide, vi har fået at vide, at øh, der er nogle trusler mod dig. Og det vil sige, hvis jeg skal forstå det rigtigt, Dan, så, så handler det ikke om... Folk har jo hvorfor har han ikke beskyttelse? Hvorfor har han ikke politibeskyttelse? Hvorfor er politiet ikke opmærksom på dem. Men sådan som du fortæller det her, så, så lyder det nærmest, som om det er omvendt, at politiet er opmærksom på miljøer. Politiet forsøger at opsnappe alt muligt, der måtte ske i det miljø. Og hvis man så i forbindelse med efterforskningen eller andet, hvad ved jeg... Så, så hører man jo selvfølgelig alle mulige andre ting, at nu, vi, nu skal vi godt nok nakke ham, eller hvis de, nogen er dumme nok til at snakke om, at nu skal vi røve den der bank, jamen så kan man lige. Men, men, men det er også derfor, altså jeg, det jeg, godt jeg, jeg vej. Jeg tror, det her, at det her, det kommer et eller andet sted fra, som, øh, hvor der måske, ikke er ret mange, der, har, der ved noget om det, jeg tror ikke, det er noget, der er blevet snakket om vidt og bredt, jeg tror, det kommer, øh, jeg tror, det er noget, der forholdsvis hurtigt opstår, altså jeg tror ikke, det er noget, man har gået med, Øh, altså jo, selvfølgelig æh, irritationen og alt muligt, hvis det er øh, det, vi snakker om, har måske været der længe. Men jeg tror, beslutningen om, at Nedim skulle likvideres, er noget, der er sket inden for forholdsvis kort tid. Fordi nu var der en mulighed. Men der er noget, der undrer mig det her. Det var, at sidste uge, der var jeg hjemme ved ham. Øh, og der, der, der fortalte han mig det her med, at han har hemmelige adresser, og han er ikke meget for, at, øh, at folk ved, hvor han bor, på grund af det, der skete sidste år. Og så... Jeg, jeg, jeg har ikke yderligere tænkt over det, men efterfølgende, man kan altid efterrationalisere i sådan noget her, der irriterer det mig jo lidt, det der med den der, at, at han lavede en, en offentlig begivenhed, hvor han fortalte, hvor hvor hvornår den her bogreception var. Det må alt det jeg alle indrømme, men det kan godt være, at det bare mig selv den efter, når han nu et par dage før har fortalt, at der er absolut ingen, der må vide, hvor han bor han fik det farligt. Men, men på en eller anden måde det er det, man, det også man, typisk 90. 90. Ja, og så, det, det, typisk og så må man også bare sige, at hvis man har øh, igen viljen og evnen mm. til at likvidere en mand på den måde, så Øh, er det altså, så havde de fundet frem til Nedim uanset øh, hvor det der var holdt henne ja. og hvis han ikke havde holdt den offentlig reception, så havde de fundet ham alligevel mm. jeg vil i hvert fald tror jeg fremgår ikke være med til at bebrejde Nedim at han holdt en reception et sted hvor han følte sig hjemme for at fejre en bog som han var rigtig rigtig glad for og stolt af hvis vi bebrejder nogen så bebrejder vi det menneske som valgte at tage en pistol i hånden han holdt nu det sted mm. hvor han, han følte... kom og hjalp andre ja og, ja. og som hjalp ham ja. da han var i exit ja. forløbet. I og under og efter sådan et exitforløb, der bliver vældig mange jo vældig ensomme. Fordi det jo netop handler om, at man lægger hele sin omgangskreds fra sig. Man skal skifte sin identitet. Man mister alt. Man mister sit hjem. netop har jo ikke kunne komme på sin hjemmej siden. Man mister sine venner. Man mister sin status. Man mister på en eller anden måde den, man er. Og man skal også ændre sin, sin måde at tænke på alting. Det fører selvfølgelig til en kolossal ensomhed. Den ved jeg, at Nedim også oplevede, plus at han i den periode, mens han var i exit forløbet altså for mange år siden, også, der var der en anden, et andet trusselsniveau. Der var flere, der var ude efter ham, derfor var han også nødt til at holde sig om man så må sige, hjemme og dør Det var en af grundene til, at han henvendte sig til Ungdomsrådekors for at gå ind i frivillig arbejde, for at kunne være sammen med andre, møde andre og, og skabe sådan både nye venner, nye relationer og selvfølgelig også komme i gang med at lave frivillig arbejde for at hjælpe andre. Og det her, nu har vi fem minutter tilbage af den her virkelig mærkelige udgave af Politiradio, og jeg skal måske sige, at i studiet er Sebastian Rikkelsen. Nogle kan måske kende Dan Bjergaard-stemme. Han er på besøg hos os i dag. Nima Samani, som jo normalt er producer på programmet, og jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Der bliver talt meget om EXIT-programmer, og om EXIT-kandidater bliver beskyttet nok. Og det vil man så fra politisk side øh, se på. Altså jeg synes sagtens, at man kan kaste flere ressourcer efter at styrke indsatsen for de mennesker, der gerne vil forlade rock- og bandemiljøet. Det synes jeg er en glimrende idé. Men jeg synes, der er nogle begreber, der ruder sammen her. Altså, at være i, i bande-exit er ikke det samme som at være i vidnebeskyttelsesprogrammer. Der er nogen, og, og jeg har selv skrevet en bog om en af dem, Martin Fryde-Petersen, som, som fordi han vælger miljøet fra og vidner mod nogle af sine tidligere såkaldte brødre, så får kommer ind i et vidnebeskyttelsesprogram, som er en ny identitet, et nyt liv, altså nyt navn, nyt alting. Det er sådan noget, der organiseres under PET. Det bruger man meget, meget lidt. Det var jo ikke det, Nedim var i. Nedim var i et eksitforløb, som primært styres fra kommunalside, hvor kodeordene er uddannelse og beskæftigelse, øhm, som handler om at hjælpe nogen videre til at skabe et liv uden kriminalitet. Og det, der man så skal hjælpe til, det kan være geografi, at komme et andet sted hen bo, det kan være øh, at få fjernet tatoveringer, det kan være beskyttelse i en periode at gå under jorden. Det var Nedim også. Øh, hjælp til at komme igennem en uddannelse, den slags. Sådan et exitforløb, det strækker sig over en, for, for en aftalt periode, i Nedim's tilfælde to år. Og når det er slut, og man siger, det er, vi har gjort det, vi skulle, du har gennemført det, du lovede, osv., så er præmien, at man får slettet sit navn fra politiets officielle liste over bande medlemmer. Så han var ikke eksit-kandidat nu. Altså det er længe siden, at den kontrakt var opfyldt, han var langt videre i livet. At, at enhver tidligere bandte band, rockermiljø, som forlader miljøet, skulle, øh, skulle have livslang oppasning og, og beskyttelse, altså, det ville jo heller ikke være muligt, tænker jeg. Nej, og... Altså, og, og på en eller anden måde har jeg det også sådan, at hvis, det tror jeg også, jeg har sagt nogle gange lidt hvis vi ligesom lader konklusionen her være, øh, det er meget farligt at og og, og gå ud af bandemiljøet, gå ud af rockerklubberne, og politiet gør ikke noget for at beskytte dig, hvis det er det budskab, der står tilbage, jeg er nødt til at sige, jeg ved godt, hvem der er allergladest for det budskab, det er de kriminelle grupperinger. Det er det, de selv siger til deres for at holde på dem. Så det jeg, synes jeg, jeg ikke er rigtigt. Jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger, og i den forbindelse vil jeg sige, så, så læste jeg et, et, et, et begavet indlæg fra ingen andre, end, end Brian Sandberg, som jeg ellers sjældent er øh, særlig enig i, i noget som helst med. Altså Brian Sandberg, XHA, ja, blandt de deres ex-exas. Øhm, og... Øhm, jeg kan lige læse det op for jer. Uh, han har skrevet på, uh, på Facebook her for et, uh, et par dage siden. Mange har spurgt mig om, hvorfor jeg ikke kommenterer på det aktuelle drab, som skete i København i går. Lad mig lige understrege, at jeg synes, det er enormt tragisk, når en så ung mand mister livet. Jeg kender ikke den afdøde person, og kan derfor heller ikke kommentere på selve sagen. Det jeg kan og vil kommentere på, er de eftervirkninger, der nu vælter frem alle steder vedrørende exitprogrammer. Jeg har selv gennemført det nationale exitprogram, og jeg har også skrevet bøger endda hele tre stykker. Så jeg vil godt kalde mig selv en rutineret herre efterhånden. Men jeg kan altså ikke se, hvad de her exitprogrammer skulle kunne gøre ved en mand, som er troede af miljøet. Jo, de kan sende ham væk i en periode og bede ham holde lav profil. Hvis man så ikke vælger at holde lav profil, så kan politiet jo ikke sætte livvagter på folk for at rocke bandemiljøet 24-7. Det er jo umuligt. Det er jo umuligt. Øhm, jeg står lidt på sidelinjen og hører, hvad de nye nye i øh, anførselstegn, eksperter fra min fortid siger, hvad politikerne siger, samt alle journalisterne. Og lad mig, med, og lad mig understrege, jeg har intet imod, at folk udtaler sig, der er billigere ytringsfriheden i Danmark. Afslutningsvis vil jeg sige, at man altså godt kan forlade miljøet, og man kan sagtens leve et stille og roligt liv, selvom man er i badstanding. Det skrev op Brian Sandberg. Jeg synes, han, jeg synes det er klogt. Det er jo hoved på sømmet. Og Nedim var sådan set ikke i bad standing. Det er undersøgt i masser af omgang, altså den her sådan formelle... Øh etiket, som rockerklubberne er kendt for at sætte på deres øh, eks frafaldende medlemmer. Tiden er ved at være gået. Den her virkelig mærkelige politiradio er ved at være slut. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, I meget hurtigt får et adjektiv værd til at sætte på Nedim sag, som vi mistede i den her uge. Nima Samani, hvis du må bruge oh, må et af substantiv? Jo. Bamse. Bamse. Dan Jeg tror ikke, jeg kan klare det med et enkelt. <laughs> så tænker du over det. Sebastian Rikkes. Jeg skyder, jeg skyder la, lad dig mil ind. Lad dig jeg, jeg, jeg vil ikke beskrive det med et ord, så, så jeg vil lade den hænge. Det, jeg For, jeg for kompleks en, en person til at... For kompleks. Ved I hvad? Så øh, jeg er faktisk give dig ret, der. så det var tageligt at bede jer om det. Tak. Øh, jeg vil, ja, så, så slutter jeg med faktisk at tage nogle ord, som vores første producer på Politiradio, det var dengang, det var dig og mig og og Roland Du øh, Dudo Tebe skrev på Twitter, hun skriver sådan her, fra kurter til dansker, fra dansker til perker, fra perker til bandeleder, fra bandeleder til far, fra far til student, fra student til satireteater, fra satireteater til radiovært, fra radiovært til skuespiller, fra skuespiller til, ja, hvem ved, jeg Yassar. Det var den, Tid, vi havde i dag, og det var desværre den tid, vi fik med Nitem, som vi savner helt enormt. Radio for i dag var med Nima Samani, Dan Bjergård, Sebastian Rikkelsen, Kasper Riesgo produceret, jeg hedder Marie-Louise Toxvi, og forhåbentlig er vi her igen om en uge. Du lytter til Radio 24. -7.